E buhurërja radi Allahu në hu të regonë, një ditë, ndërsa i dërguar i Allahu të alehi selam ishte ullur mes njerëzve, Gjibrili shkojt drejtet e ka i dhe i thaë, që është imani, i dërguar i Allahu të alehi selam ju përgjigjë. Imani është të besosh në Allahu, në meleket e ti, në takimin me të, në të dërguar i të ti dhe të besosh në rinjallin. A i pyet i përsëri, që është islami, i dërguar i Allahu të alehi selam ju përgjigjë të adhurosh vetëm Allahun dhe të mos i shëqërosh ati dikë ati qka tjetër në adhurim, të falesh regullisht në namazit dhe të të ruara, të japësh zekatin e caktuar dhe të mbasha gjerimin e Ramazanit. Mëtej, a i e pyeti. Qështi hësani, i dërguar i Allahut a lehi selam ju përgjigjë. Të adhurosh Allahun si kur të jesh duke e para të, dhe nëse ti nuk e shea të, atëherë, di e mirë se a i të shehtu, pastaj a i përsëri pyeti. Kur do të jetë ora çasti i fundit i kësaj bote? I dërguari i Allahut Alaihi Selam ju përgjigj. I pyeturi nuk di më shumë se pyetësi në lidhje me këtë çështje, por pat njoftoi për shenjat e saj. Kur Robina të lind padronin e saj, lindje nga mërdhënia e imorale. Kur barinjë të deleve të zeza të bëjnë gara në ngritjen e ndërtesave të larta. Dija e orës është një nga pesë të fshehta, të cilat askush nuk e di përveç Allahut. Pastaj pe gamberi ale i selam këndoj. Pa dyshim, vetëm Allahu e di orën e caktuar. A i e zbërët qion dhe e dit qka në barku në shtatë zënës. As një njëri nuk di qdo të fitoj nesër dhe as kush nuk di se në gjvend do të vdes. Me të vërtet, Allahu është i gjithë dishëm dhe njohës i qdo gjëje. Kuri pa njohër i u këthyë dhe u lërgua, atëherë pe gamberi ale i selam u tha shokve të vetë. Thiren i dhe kthejen i prapë, Pegamberi Alehi Selam tha, Ky që Gjibrili Alehi Selam, i cili erdit ju mësoj njërzve the në tyre. Trasmeton Imam Buhariu Këto hadithe mundësohen nga gjamian bret.com